Jó. Majd a, mm -hmm. a hát a vagy már. Jó, oké, okay. Igazad van, igazad van. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejjelcsi YouTube csatornájára. Kövessék a Facebook oldalt, mert például most is üzentem, hó-hó-hó, pár perc csúszes. Vintermantel Zsolt már a vonalban van, azt mondtam, hogy 7 óra 37-kor szóljon bele, most 7 óra 36 perc van, kiderül, hogy bele fog-e szólni. Ha lengem? Beleszólok, igen, itt vagyok. Tökéletes, köszönöm szépen. Ugye hát, ahogy ezt szokták mondani, átírta az élet a beszélgetésünknek a forgatókönyvét. Ugye mi már hajnalok hajnalán beszéltünk. Én felakom a Schwab hegyen, több irányba próbálkoztam lejönni, nem sikerült. Négy meghajtásos autón van, téligumim van, nem vagyok egy fittipádi, alozzó se vagyok, Hamilton se vagyok, sőt... Elnézést kérek, korhatáros műsor, kurva béna tudok lenni, tolatni azt, aztán végképpen nagyon rosszul tudok. Szeretnék köszönetet mondani a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóknak és az egyik szomszédnak, aki segített visszajutni oda, ahonnan elindultam. De sikerült végül is beérni valahogy. Ez Kurtács András tevékenységének is köszönhető, aki áldozatos munkával értem, jött a Minszenti térre, és aztán onnan bejöttem. Ide, a nyolcadik kerületben. És a kérdés úgy szól egy kicsit szalonképes ebben, mint amikor beszélgettünk hajnalok hajnalán, mert mi már csak ilyenek vagyunk, és hajnalok hajnalán beszélgetünk. Létezhetnek-e olyan időjárási körülmények, amelyek alapvetően megváltoztatják a főváros közlekedését? Havária szokták ilyenkor mondani... Lehet özönvíz, lehet hóesés, lehet szélvihar. Van ilyen, vagy Persze. nincs? Természetesen lehetséges. A kérdés az az, hogy, hogy mire készülünk, mire méretezünk. Az autópályák méretezésénél is van egy mértékadó forgalom, a csúcs, amikor a leges-leges-leges legtöbben mennek, és akkor a, nem, az sosem arra kapott hogy szervezik egyébként az autópályán kapatítását, mert hogy az év többi napjában e, ennyire nincsen kihasználva, és fölösleges beruházás, ez egy, ez egy, ez egy döntés kérdése, hogy mi az, amit e, működési szintnek e, mindenképpen minimum működtetési szinten minimum e, meg akarunk határozni. Én e, Ugye nem szeretnék abba a hibába esni, hogy akkor most itt elkezdek mindenkire mindent ráverni. E, nyilvánvalóan mi városlakók is elszoktunk a téltől és a hótól. Ezt e, a gyerekeim például, bár most már egyre nagyobbak, de rosszul élték meg. E, amikor idén is leesett az első hó, ami nagyjából 20 percig vagy fél óráig tartott és el is olvadt, annak is nagyon örültek, főleg a kislányom, vagy most már nagylányom. E, mert hogy ők elszoktak attól, hogy itt télen esik a hó, de én emlékszem arra az én gyerekkoromban, amikor, amikor minden évben, minden télen rendszeresen esett a hó, ennél jóval több is, és a város, egy mit tudom én, egy félnapos sok után azért működőképessé tud válni. Emlékszem a talán nem, 87-ben, 86-ban vagy 87-ben volt, az a brutálisan nagy hó, amikor egész város, de az egész ország megbénult, és tényleg minden leállt, eh, akkor én gyalog bementem a középiskolába, ugye az nekem akkor egy ilyen fél óra volt, körülbelül a hóban. Viszonylag szerencsés voltam, mert én közel laktam a középiskolához. Nagyon sok korszájtársam, akik kollégisták voltak vagy máros messzebb részéről jöttek, azok nem tudtak beérni. Tehát van ilyen, én nem hiszem, hogy ez a mostani havazás, ez egy olyan havária helyzet. É, fél nap én nem telt el. Hát fél nap már eltelt, mert nem hogy mondjam, azért nem ma, vagy tegnap este kezdődött el az, hogy tél lesz, tegnap este kezdődött el havazni, de ugye nyilván erre időjárás. Jó, forduljunk kezdődött. rá a cél Tehát az a lényeg, hogy van olyan helyzet, annak megítélése, hogy milyen szintű helyzetre kívánjuk a várost fölkészíteni. Ugye csak mondok egy, egy teljesen szörű példát, ugye mégiscsak a városunkat, Ketté választja a Duna, amelyben néha magasabb a vízállás, mint, mint ami. A megszokott kérdés, hogy az árvízvédelmi töltést milyen magasra méret. De drága Vinter úr azért ne térjünk el. Az a kérdés... Szígyjuk-e a pártunkat és kormányunkat ez esetben a fővárosi vezetést azért, ami kialakult? Én szígyam-e vagy ne szígyam? Hogyan viszonyuljunk ehhez? Winter Montel Zsoltal beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése, fővárosi közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezető. Hát de, most jól, ne a Dunáról beszélgessünk. Ebben jó ismerősként és beszélgető partnerként azt tudom mondani, hogy ha ez önnek jól esik és ki tudja adni magával, akkor nyugodtan szídje egyébként, hogy minden tekintetben, minden uh, hatalommal szemmel legyen, ez kormányvárosadat és az emberek nagyon sokszor használják. Jó, jön ide Kis Ambrus elvileg. Egyáltalán majd ki fog derülni, hogy jön-e, vagy lemondja, vagy késni fog-e miatt. Én szerintem menni fog Kis Ambrus egy precízió múlt Én ezt értem, de... Tárhoztassam a főváros közlekedését amiatt, ami időjárás okán kialakult? Én feltennék kérdéseket, amire én már meg is tudom választani, hogy mit fog mondani Kisambrus. Én feltenném a kérdést, hogy hogy van az, hogy 2012-ben a fővárosnak még száz darab célgépe volt, most pedig én kiraktam tegnap este egy posztot, december 6-ai poszt, akkor a 60 célgépről ad tudósítást a főpolgármester úr, november 27-én, vagy 26-án talán a... Hát, ugye ja, nem a magyar az, de ez most nem itt a reklámhelye, 47 darab munkában szolgálatot teljesítő célgépről beszél. Azért föltenném a kérdés, hogy hogy lett a 147 47 vagy 60. Azért az egy nagyon durva csökkenés, és, és tudom is, a válasz azt mert a csúnya kormány kivéreztet az önkormányzatot, stb. stb. stb. De erre a nyilván az ilyen célgépeket nem egy-két évre veszik az emberek. Mit nevezünk célgépnek? A városok, azok, a, azok a speciális hókotrók, sószórók, stb. ami kifejezetten a sikosságmentesítésre alkalmasak. Látunk egyébként külföldi példákat, amikor szerződéses partner van, mit tudom én nagy logisztikai cégekkel, városhatárban működő, akiknek teherautóik vannak, amelyeket direkt úgy alakítani ki, hogy az elejére föl lehessen tenni egy hótoló lapától, és akkor rendelkezési állási díjat, és szolgálatért pedig normál szolgáltatási díjat fizet a város, és akkor nem a saját állományban lévő gépekre kell csak hagyatkozni, hanem akkor ilyenkor nagy mennyiségben tudnak kívülről is igénybe venni. Ezek mind-mind ezek megoldható dolgok. Én azt elfogadom készséggel, hogy elkényelmesedtünk. Azért egy hótól nem kellene sem magánemberként, sem városként, vagy város, működő városként, vagy városvezetőként. Meg... Jó, ne, ne, ne, ne, ne írjunk hábor és békét. Azt kérem öntől, hogy száz gép és a 47 között minőségi a különbség, a mennyiségivel tisztában vagyok, a száz elég lenne? Tapasztaltuk, és én azt láttam, hogy korábban ezzel a száz géppel meg lehetett oldani. Ez, tehát nagyjából egy fél napos trauma után, e, e, a, nyilván amikor egyszerre kezdve ahol is egyszerre kellene mindenhol elkezdeni, takarítani, azt nem lehet, százal se, de kétszázal se, nyilván valóan kétszázal könnyebb, mint százal. Azt árulja el nekem, hogy egy... E, e, Autóbussofőr megtagadhatja a szolgálatot abból adódóan, hogy az autóbusz a műszaki állapotára való tekintettel, vagy ki tudja, mire való tekintettel a hegyvidéki járatokat nem teljesíti. Hát sőt, én úgy fogalmaznék, hogy a járművezető felelőssége az utasokért való biztosítás. És ön tud arról, hogy az elmúlt 12 órában, ami nincs 12 óra, mert később kezdett el havazni, oké, a felkészülés az már régebben el kellett volna, hogy kezdődjön, ilyen megtörtént? Igen, és ha ezzel bárki ellenkezőt állít, legyen az kis amblus, hogy mert nem hiszem, akkor bizonyítékok, bizonyítékok vannak rá. Hogy ez. Csak annyit mondjon, amennyit az ügyvédje jelenlétében is mondanak. ennyit simán. En, en, ennél hogy bár... ezek az információk hivatalosan, vagy nem hivatalosan jutnak nem, el önhöz? Nem, nem, hivatalosan, de hogy is. Ezeknek a száma, amiről ön tud ötnél kevesebb, tíznél több, Amiről én konkrétan tudok, az egy viszonylat család, ez egyébként pont a Schwab hegyet érinti, és, és ott több, most ugye ez több, vagy kevesebb, talán inkább kevesebb. Voltak ott olyan buszok, amelyek egészen képtelenek voltak haladni, voltak olyanok, amelyek képtelenek voltak haladni az elakat egy miatt és voltak olyanok, ahol a, a járművezető jelezte azt, hogy, hogy ő ebben a forgalmi körülmények között nem tartja biztonságosnak az utasok szállításán. Ez összefüggésben van-e az autóbusz állapotával is? Nem feltétlenül. Azért mostanra eljutottunk oda. Ez egyébként 2013 és 2015 között volt egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős gépjármű flotta fiatalitás a budapesti közlekedésben. A külső szolgáltatóknál ugye akiket e, e, úgymond ellenében ö, működtetik nekünk a buszokat, mármint a városnak. Ott ö, kiírásített ö, pályáztatási feltétel volt a friss buszok ö, beszerzése. Ö, most is forgalomba állt néhány ö, busz a fővárosban. Tehát a, a gépjármű állomány élekkora az most már az, az, az, az nem ö, indokolja azt, hogy, hogy, hogy nem tudnám. Az Istenhegyi út, ö, amelyen felalá járkálok, elvileg alkalmas kellene, hogy legyen ilyen havazás, ilyen időjárási viszonyok mellett arra, hogy ott autóbuszok 60-as 21-21 a 221-212 közlekedjen? Hát itt jön a kérdés, amit mondtam, hogy meg kell határozni a városnak, és ahhoz kell a szolgáltatási szintet beállítani, hogy egységi idő alatt leeső egységnyi hó... Jól beszélt, egység, az van ilyen? Olyan terve egészen biztosan van a tartónak, hogy mely utakat, hidakat, lejtős, könnyen jegesedő útszakaszokkal kell kezdeni, és utána hogyan halad főutak és mellékutak tisztításával, Tehát ilyen terve van. Én szerintem olyan terve, hogy, hogy akkor most tudatosan belőjük, hogy ez a leesik 3 centi, vagy most jelen esetben 5 centi hó, és akkor megbénul fél Buda, és ezt akkor mi tudatosan vállaljuk, és akkor ezt mindenki élje túl, nincs itt semmi látni szerintem ilyen nincs, legalábbis én nem tudok róla. Fönt, ahol én lakom, ott biztos, hogy több mint 5 centi hó esett, és az összes beszélgetés folyamán szeretném megköszönni a katasztrófa védelemnek, a tűzoltónak, és szomszédnak, és a kurtácsnak, valamint még egy autósnak, aki elvit, mert mondta neki, hogy ne menjen tovább. És látja, hogy milyen érdekes a világ? A Honpolának meséltem, hogy levit 200 méteren, hogy hamarabb ügyisök el a mincenti tére, és tudjak a kurtácsal találkozni, és mondta nekem az illető, hogy hát néhány évtizeden még gond nélkül felvett autóstoposzt, így egyik pillanatból a másikra autóstapos. de most itt a mitú idején, amikor ki tudja, hogy mivel fogják őt megvádolni, bár kétségte, hogy én nem vagyok nő, hogy emiatt kellett-e hátraülnöm, vagy sem, nem tudom, a mellette lévő szék az teljesen üres volt, de mondta, hogy bennem, vagy irántam bizalommal van, de egészen elképesztő, hogy milyen dolgok érnek össze egy ilyen szituáció, a héten voltam a Sziáteremnél lelki gondozáson, ez ilyen szerviz, hogy az autót is elviszik, meséltem neki történeteket, mondta, hogy szerinte novellákat kéne írnom, lehetséges, minden esetre önmagában az, hogy a havazás következtében másodpercek alatt eljutottam a mitúig, azért abban van valami elképesztő. Szó szerint és el kellene gondolkodni azon, hogy akik ezeknek a folyamatoknak az elindítói, működtetői adott esetben jó értelemben, vagy nem tudom, lehetett haszonélvezői, mert valaki ezt nyilván, ha áldozatként, ténylegesen áldozatként csinálják, akkor ez egy elítélendő és nagyon szomorú dolog. Akik erre mozgalmat építenek, és ebből társadalmi, politikai, egyéb hasznot, elismerést, figyelmet várnak, érdemes lenne gondolkodni, ezekben a sztorikon. Ez engem is most így halva megsöpent, hogy egyáltalán eljüt, tényleg el tudunk jutni oda, hogy azért nem veszek fel adott esetben egy bajban vagy nehéz helyzetbe kerülő ember, mert mi van akkor, ha engem majd utólag valamivel megvádolnak ez a Konk kon Konkrétan ez történt. Bele beleért vagy az illető, túltette magát az aggája, én és felvett engem, de ezt elmondta, és én ezt most egy viszonylag szűk, vagy viszonylag tárkörben nézőpont kérdése terjeszteni fogom, mert, mert ez, ez, ez, ez most a hétköznap. Ma 2023. december 7. egy csütörtök van. Azt árulja el nekem, hogy a mai nap folyamán, ha hallgatom majd a híreket, és nem önnel fogok beszélgetni, vagy ön velem. Mennyire fogok más hangulatú beszélgetéseket hallani Fidesz kontra a fővárosi vezetés, vagy bárki politikus szájából a főváros közlekedési helyzete miatt? Mit jósol, mit prognosztizál? Hát én szerintem azért ezt szóvá fogják tenni sokan akár az utcaembere, a közösségi közlekedéssel közlekedők, akár politikusok, vagy véleménybezérek, vagy nevezzük bárkinek. Hát azért ez egy olyan helyzet nyilvánvalóan, amire az, az, az szoktunk reagálni. Hát a mai világunk az ilyen, hogyha mondjuk most gyönyörű szépen vörösre festi az ég alját a felkelő nap, vagy a lenyugvó nap, stb. Azt is nagyon sokan Jó, de hogyha ön egy kommentár műsorban lenne, vagy nem kommentárműsorban, miért lenne önkommentárműsorban én megyek. Egy olyan műsorban lenne, ahol politikusok vannak mindenféle pártszínezettel, és valaki nekiesne a fővárosnak, mondjuk konkrétan Kis Ambrusnak, most a guruló dollárokkal ő kapcsán talán nem muszáj mindjárt foglalkozni. A kérdés az, hogyha valaki minősíthetetlen hangot ütne meg vele szemben a főváros mostani közlekedési helyzete kapcsán, akkor tompítaná-e, vagy hallgatna? Ez egy minden mondat, ami haval kezdődik, azt el felejteni, ha válaszol, jó? Ha nem, megyünk tovább. Hát, ha minősítetetlen stílusban hang van, akkor valószínűleg, hogy mondjam, mérsékletre inteném, de abban a pillanatban lehet, hogy én is ideges lennék, ha azt a választ kapnám, amit az előbb már idéztem, hogy mit fogunk kapni válaszként. Tehát... Tehát az államra fog hivatkozni arra, ami el lehet... Az általános pénzhiányra gondolom én. Jó, vagy, e, a, vagy, akkor... vagy az időjárási körülményekre itt most konkrétan, vagy a világgazdasági nyelze, tehát biztos, hogy lesz valami olyan kifogás, ami miatt ez a helyzet elkezdhetetlen. Okay. Uh, ami összenő, az összetartozik, vagy összetartozik, összenő. Nem tudom, hogy van a mondás, Kurtás Andráson egyre több időt töltök <gül> együtt, de nincsenek közöttünk semmilyen homorotokus hozzalom, a munkánk összehoz. Jártunkban, keltünkben, uh, a Kurtás András úgy kell elképzelni, aki B-típusosan morog. Én A-típusosan morgok, ő B-típusosan. Uh, és a körúton ott a boszkoló környékén parkolt egy teherautó a buszsávban, és rámoltak ki belőle, és azt mondta András, és szerintem amit mond az nem eszement, hogy már pedig lenne csak olyan üzletek létezzenek a fővárosban, valószínűleg máshol is, de mi itt élünk, amelyek egyébként közvetlen parkolóval rendelkeznek, és a raktárba kibe szállítást az így meg tudják oldani, és ne kapjon működési engedélyt olyan üzlet, amelynek egyébként a kiberámolást csak úgy tudják megvalósítani, hogy közben a forgalmat egy tízes skálán egy és között fenntartják. Hát ez is egy vélemény, de akkor megöltük a teljes kiskörutat, megöltük a nagykörutat, megöltünk rengeteg-rengeteg olyan belvárosi szakasz, amelynek a, a, a vergődését vagy hanyatlását... Én ezt értem, át... de én vagyok a rendőrség, akkor nem fog szólni Pintér Sándor, amikor éppen meg akarom büntetni ezt az autót, és azt fogja mondani, hogy de hát a Vintermont egyetértünk, és ez az üzlet nem halhat meg, miközben szabálytalan helyen parkol. Nem, nem, ne, nem, nem, szabálytalanul nem szabad parkolni, te én ezt mondom. De nem tud de más, de... Akkor... de csak olyan helyre tud menni, ahova órákig tart, vagy legalábbis sokáig tart a szállítás. Hát ezért bonyolult egy várost működőképessé tenni, és működőképesen tartani. Tehát például akkor, amikor cölöpöket lerakunk, parkolóhelyeket szüntetünk meg a bicikliságok kárára, akkor számol, vagy javára akkor számolik, hogy ez valakinek a kárára fog történni. Ez ennyire egyszerű. És akkor itt megint jön, hogy miért kell, hogy mi a fontos. Fönn kellene tartani a város működő és életpességét. biztosítani kell a bizonyos szolgáltatásokat, kereskedelmet, eh, <coughs> sem, vagy milyen szinten, biztosítani kell azt, hogy legalább, vagy előírni kötelezően, hogy, hogy reggel eh, 5 és 7 óra között kötelező az árufeltöltés, és abban a pillanatban számolni kell azzal, hogy környéken élők rohadtul panaszkodni fognak, hogy ők hajnalban még aludnának, de mi ez a csörömpölés, meg rakodás, meg zaj, vagy bármi. Tehát azért mondom, hogy ez egy, ez egy bonyolult kérdés. Az biztos, hogy lufi és rágó is egyszerre nincsen. Tehát ha én hozok egy döntést és elveszek parkoló vagy rakodó helyet valaminek a kárára, és valaminek az előnyére, akkor valaki jó fog nyárni, valaki rossz. Ezt meg fogom jegyezni, ez a lufi és rágó egyszerre nincsen, ezért már önmagában érdemes volt reggel beszélgetni. De, Végül tudom, hogy önnek veszőparipája, és nem állítanám, hogy bizonyos vonatkozásaiban ne értenék önnel egyet, rövid lesz az idő, hozzuk ki belőle azt, amit ki lehet hozni, Katona József Színház. Ugye az a helyzet, hogy ma a pesti értelmiség, és ez nem negatív értelemben mondom, ebbe beletartozik jobb és baloldal, egy mérleghintán látja a Katona József Színházban történteket, egyfelől van Vignyánszki Attila és a két megsérült színész és a belük kapcsolatos eljárás, másik oldalon pedig a Katona József Színház, amely árengedmény biztosított jegyekkel a demokratikus koalíciónak, és összehasonlítanak olyan történeteket, amelyek teljes mértékben összehasonlíthatatlanak. Kettős mércéről beszélnek, amely kettős mérce csak bizonyos szempontból állja meg a helyét, és önállóan mind a két történet hosszabb kifejtést érdemelne. Nekem Máté Gáborral nem sikerült beszélgetnem, csak SMS-eket bonyolítunk, és egyszer beszéltünk, vagy kétszer telefonon, de interjú szituációval nem kerültem, és nem is fogok. Vignyász pedig nem is kezdeményeztem, és tudtam, a, a kormánypárti sajtót leszámítva a másnak nem is nyilatkozott. Mi a helyzet ezügyben, és újabb kérdése valószínűleg már nem is biztos, hogy lesz időm, mert hogy önt elszólítja a munkája. Igen, köszönöm. Hát... Ö, most... Összekeverni a két dolgot, az szerintem hatalmas megtévedés. Összehasonlítani abban a tekintetben, hogy a vezetői felelősségnek hol és milyen szintje van, az szerintem egy releváns felvetés lehet. Egy sajnálatos munkahelyi balesetet ki kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy ott hol és kinek milyen felelőssége van, akár vezetői felelőssége is, munkavédelmi szabályok, munkavédelmi oktatás, az adott díszleteknek a a minősítése. Tehát ez, én nem tudom, hogy a színházban ez hogy van. Ha a köztöletre kihelyezek egy játszó eszközt, akkor annak e, megfelelő tanúsítmányjal kell rendelkezni. Erre vannak szervezetek, amelyek ráteszik a pecsét, tehát, hogy ez minden egyéb balesetvédelmi e, szabálynak megfelel. Én nem tudom, hogy a díszletekre ez vonatkozik. Én nem tudom, hogy milyen a belső szabályozás, de az, hogy ott egyébként a vezető fölajánlotta a lemondását, a, a kinevező pedig azt mondta, hogy a vizsgálat lezártáig ezt nem fogadja el, azt szerintem egy korrekt eljárás. De ezt egyébként bárba állítani azzal, hogy valamelyik színház vagy intézmény, amely a mi adóforintjainkból működik, párt alapon ad jegyárkedvezményt, és, és, és ennek semmilyen vezetői szintű felelőssége nincsen, de még csak föl sem merül, még csak meg sem kérdőjeleződik a legfelsőbb szinten, a kinevezői szinten, aki nyár. Jól érzékelem azt, hogy egy hozzá. hogy Egy hozzá igen közelálló személy véleményét osztja, hogy valójában. Uh, nem lett, a, a történet akusztikájá, tehát a meg, ami megtörtént, az megtörtént, de hogy a történet akusztikáján változtatott volna az, hogyha Vigyánszki Attilához hasonlóan Máté Gábor felajánlja a lemondását, legfeljebb a fővárosi önkormányzat ezt nem fogadja el. Vagy ugyanazt mondja, mint amit mondott Vigyánszki Attila kapcsán Csák János? Én azt gondolom, hogy az, az, egy, az egy vezetői mentalitás kérdés, hogy egy ilyen helyzet... De ennek van jelentősége. Én, az én számomra igen, hogy ez mások számára jelente valamit, vagy számítana valamit, vagy úgy is tudják, hogy ez csak egy üres gesztus, és úgy fogják el fogadni, akár itt, akár, én ezt nem tudom megítélni, az én esetemben, az én értekrendem szerint ez rendjén való, az viszont emberileg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon nem fér bele, és, és megengedem magamnak még azt is, hogy nem ismerek minden részletet, de olyan a világon nincsen. Hogy pártalapon alapon valakinek kedvezményt mint adok és ezért a közönség szervező a felelős. Nem tudjuk ezt, mind... ezt, ezt ő, ő lehet, ez hogy olyan, de bocsánat, ez bocsánat, ez pontosan olyan mint ha spárban én oda de ne most nem ne menjünk el a spárba, és azt sem tudjuk, hogy a közönségszervezőt küldték el, hiszen az a, én úgy tudom. Hogy jó, de a katona közleményében ez nem szerepel. De azt értem, amit mondott, hogy fel kellett volna ajánlani a lemondását, és e tekintetben szerintem önnek igaza van. Azt árulja el nekem, hogyha ez egy új pesti cég lenne, és ön lenne a. Polgármester felajánlana a lemondását egy ilyen esetben, Nem, a fidesz bárkinek felajánlhat egy ilyet, akkor ön azt a lemondást elfogadná? Hát egészen biztosan azt mondanám, hogy legyen egy teljes átfogó vizsgálat, nézzük meg, hogy akkor ebben a vezetőnek milyen szerepe van. Megtette mindent, hogy adott esetben egy baleset, vagy adott esetben egy ilyen eh, egészen elképesztő kedvezménybiztosítás megtörténhessen, vagy, vagy bekövetkezzen, eh, és akkor annak függvényében. De igen, az, hogy a vezető azt mondja, hogy figyelj főnök, ez a, ez a helyzet előállt, eh, a sorsodat a kezetbe teszem. Most én nagyon teátrálisan, ha már színházról beszélünk, azt szerintem bele kell, hogy férjen, sőt, benne kell, hogy legyen. Egy kinevezett vezető nem az, hogy fővegye a fizetését. Csak Györgyev és Benedek küldött nekem egy fényképet, is. azt nézem most. Egám, a léghajóval volt kapcsolatos. Um, nagyon szeretem ezeket a reggeli műsorokat. A YouTube-ban egyre nagyobb sikereket érekel, de az igazi a létezési elemem kétéltű vagyok, tehát a YouTube az egyik értem, de a másik az, amikor az ember közvetlenül tud reflektálni a világra. Még egy kérdést engedjem meg, hogy van egy fegyelmi eljárás az intézményben. Ezt elküldi -e, ezt a fegyelmi eljárást az intézmény a fenntartónak lett az egy bonyolult nevű minisztéri vagy az önkormányzatnak. Nem, nem tudom, hogy miről van szó, és nem tudom, hogy mi a szervezet eljárás. Semmiért hát a fegyelmi eljárást, amit bonyolít egy színház ezügyben, azt elküldik-e a fenntartónak? Ezt nem tudom, mert, nem, mi, mi ebben az érthetetlen ebben a kérdésben. Hát, azért, mert hogyha most a konkrét helyzetről beszélünk, azt szerintem az nem normális, hogy a vizsgálatot az a szervezet bonyolítja le, amelyben ez a helyzet előállt. Abszolút! Tehát látja, ez eszembe se jutott, önnek ebben teljesen igaza van, magyarul, hogy ezt a vizsgálatot, illetve, hát most nem tudom, hogy igaza van, de, de, de csak hangosan gondolkodom, tehát, hogy ezt, ezt az a szervezet, amelyik érintett összeférhetetlenség okán, tehát, hogy ezt a fővárosnak kellett volna lebonyolítani, jól értem? Így van, így van. Mindenképpen, mindenképpen egy nem érintett, függelmi viszonyban nem lévő. Ugye nyilván minden egyes szervezetnek e vagy kötelezően... Jó, vagy szerintem jáló... hagyja abba, mert 8 óra 1 perc van, tökéletesen értettem, amit mondott, szerintem igaza van, ebből adódóan még nem kerültem közelebb a kormánypárthoz, de ha önnek igazat adok, az nekem nem esik nehezemre. Megállj megni. <sítható> <sítható> rendben van, és akkor én elköszönök, a jövő héten nem leszünk, szerintem beszélünk vagy találkozzunk. Január 18 a csütörtök emlékezetem szerint onnan folytatjuk. Rendben. Ha nem találkozunk addig, akkor áldott karácsony. Önnek is, és köszönöm az eddigi rendelkezésre állását. Szóval viszont viszont átásra, viszont hallásra. Jó lát? Lehet? Um, amikor írtál egy SMS-t, támogatott műsorszám következik, uh, akkor meg róla bizonyosodva, hogy valami közbejött, jött, és épp a Wintermantelnek mondtam, Remélem ennyit lehet, hogy valami történt a léghajóval, de ennél többet nem mondtam, és ugye történik ez egy olyan napon, amikor japán gyártmányú autómmal este 8 órakor havazásban fölmegyek a svábhegyre, hegyre négy kerék meghajtás téligumi van rajta. 10-es hatos, 6 maximálisan 7 vezetői tudás, de ezt nem is kell igénybe venni. Eltelik az éjszaka, felöltözöm eskimónak, olyan cipőt vettem föl, figyelj, életemben először van rajtam, csak szándékosan nem mondom a márkáját, szemüvegben nagyon drága, és valami egészen alkalmi vétel volt, nagyon szép cipő, megmutatom. Igen, így nem lehet jól látni, így. Bennem, Nem látlak sajnos. Jó, a talpát sikerült megmutatnom. Na, a dolognak az a lényege, hogy... Elindultam minden irányba onnan, ahol, ahol lakom, és semmilyen irányban nem jutottam el sehova. Az egyik irányban én elakadtam, és maximális vergődés közepette meg tudtam fordulni. A másik irányban tűzoltók fogadtak, vagy katasztrófavédelem, nem kérdeztem meg tőlük, hogy hova tartoznak, mert nem gondolnám, hogy ez nekem dolgom lett volna, akik egy fával küzdöttek majd leraktam az automat nagy nehézségek árán, abban egy ember segített nekem, mert a tolatási tehetségem hát az a zéróhoz közeledik. Gyűlölök tolatni. Bence, ha valami gyűlölök, az a tolatás. Tehát a szívvel utálom, azt nem tudom neked elmondani. Miért el előre mész, nem hátra? Hát figyelj, én mindenben szembe megyek a kormányon. Mindenben. Uh, és ebben is, uh, és Dafke, én egy ilyen izé vagyok, uh, és uh, aztán nagy nehezen sikerült leparkolnom, akkor Kurtácsmester, aki az én kezem vagy én vagyok az ő balkeze, felajánlotta, hogy egy bizonyos pontig értem jön, akkor egy embernek mondtam, hogy ne jöjjön följebb mert nem fog sikerülni, akkor megfordult, lefelé megkérdeztem, hogy elvisze, mire mondta, hogy hát ő valamkor felvett autóstoposokat, a hátsó helyet ajánlotta fel, hogy ez bizalmatlanság miatt volt, vagy más miatt, én meg nem tudom neked mondani, de mondta nekem, hogy hát ha nő lennék, akkor egyáltalán nem biztos, hogy hajlandó lenne engem fölvenni, mert hogy a mitúból ból adódóan ki tudja, hogy egyébként mivel fogom majd őt megvádolni, de nem vádoltam meg, de hogy ilyen dolgok összeérnek, azt a is mondtam, hogy egészen elképesztő dolgok tudnak történni egyébként ként az emberrel, és aztán nagy nehezen bekecmeregtem ide a nyolcadik kerületbe, Kurtásmester autójával, úgyhogy eh, én nem lepődöm meg semmin sem, hajlandó vagy -e a fényképről beszélni, vagy az csak nekem lett elküldő? Már gondolom, hogy azt más is láthatta, hogyha egyébként a közelében volt. Más is láthatta, és gondolom, hogy előbb vagy utóbb majd a valamilyen social media felületünkön meg is fog jelenni. Ugye azért ez a USS egy 99 hektáros közpark üzemeltetőjét is állítja kihívások és feladatok elé, és elgondolkodik. Ez az első ilyen mérű havazás? Mm, építkezés közben azért volt, tehát az elmúlt 10 évben az, azért, azért volt havazás, ez nem függ össze a 2019-es -ös önkormányzati választás. <Szart> <Szart> tehát, hogy azért ez, ez ilyen szempontból előtte-utána ugye, ugye előtt fordulhatott. De hogy viszont, amióta ballon repül, azóta ez az első ilyen típusú havazás, és én is öt perccel előtte kaptam a képet, hogy éjjel fél négykor már a ballon és a liget munkatársai kint voltak a városligetben, mert hogy ez a vizes hó, hogy ráült erre a héliummal töltött ballonra, ez olyan súlyt képviselt, hogy elkezdte lefelé nyomni magát a kupolát, ahogy az uh -huh. emberek hívják a fölső részt, és belenyomták a gondolába, ugye az a rész, ahova az emberek uh, beleszállnak. Arról tájékoztattak, hogy ez műszakilag nem okozott problémát, de hogy uh, ne szökjön el hélium, ami állítólag nagyon drága és nagyon nehezen hozzáférhető erőforrás mostanság, ahhoz ezt éjjel fél négykor meg kellett oldani a ballonnál, és arról tájékoztattak. Elnézést, lesz, ilyenkor például ki értesíti a fenntartót? Ezt a ballon üzemeltetői, ugye egy külön cég, ők azok, akik maguktól rájöttek arra, hogy ez a probléma fönnállhat. Ha már itt tartunk, áruld el nekem, Bence, eszembe nem jutott volna ilyet kérdezni. Csak ennek az objektumnak van csak saját védelme, vagy ez az általános valton védelemhez tartozik, hogy ők egyébként ezt szemre vételezik? Van saját védelme, és az általános valton védelem is kiterjed erre a történetre, de itt azért nyilván... Ez be is van kamerázó. Teljesen, tehát, hogy ez ugye azért ez egy... Ez egy relatív nagy kockázatú dolog, mert mint az értelemben, abban az értelemben, amennyire egy repülő nagy kockázatúnak minősül. Tehát, hogy ez egy uh -huh. olyan műtárgy, ami mondjuk nem szerencsés, hogyha valaki éjjel a második gin után azt gondolja, hogy megnéz, hogy a kötél, ami tartja, az vajon, ha egy kicsit fűrészelünk rajta, akkor ugyanolyan jól vizsgázik el, mint hogyha nem fűrészelünk. Elnézést, nem kell, hogy válaszoljál, nagyságrendileg maga a test, a kosár és a fölötte lévő, ezek szerint a gáz is kerül, de maga ez a felépítmény a szószoros értelmében, ez a gömb, ez nagyságrendileg körülbelül mekkora értéket képez? Ezt nem tudom forint fillére megmondani, azt tudom megmondani, hogy léptékébe a vállalkozó az egy az egymilliárdos investíciót kellett tennie, ebbe az alaptest kiépítés, a pótagregátorok, tehát hogyha tudom én áramszünet van, akkor is le tudjon jönni a ballon, uh -huh. és ne kelljen megvárni, amíg az áramszolgáltatónál a hibát elhárítják. Lásd, lásd még hullámvasút, vagy lásd még izé sílift. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ennek, ennek az üzemnek. Éltél meg... meg ilyet, ugye te siesz? Élt, éltél meg olyat, hogy megáll egy kabin valahol a nyílt mezőn? Hát ennél rosszabbat éltem meg, olyat is éltem meg, amikor nem a kabin állt meg, hanem az ülős felvonó állt meg, és menteni kellett róla minket. Ez nem gyakran előforduló. Milyen magasságból? Nem voltunk végtelenül magasan, de ennek ellenére azért két és fél órát a Metsző hidegben, egy helyben ülni, ott azért elfogy a jó kedvegyi. Hogyan történik a tájékoztatás? Hát az, hogy ékes helyi tájszólásban és törzsi nyelven, mert hogy ez szlovákiában történt, az akkor még csehszlovák időkben, bemondanak valamit. Na most nekem azért a délutáni cseszlovákom az nem volt annyira jó. jó. Magyarul azért az ember érzékelni, hogy valaki rajta van azon, hogy őt leszedje arról az izéről. Hát mi ezt nem tudtuk akkor ott megmondani, de ékes csehszlovák tájszólással valakik valamit. Jó, de sejtetted, ezt, hogy nem a helyi kívánság műsort hallgatod. Bíztunk benne. Úgyhogy gyerek voltam, úgyhogy nem éreztem. Mekora a, a, a, ezután fog, fogja téged foglalkoztatni az, hogy egyébként mekkora súly kell ahhoz, hogy lenyomja ezt a léggömböt. Vagy ezt a léghajót, vagy nem tudom, hogy kell nevezni. Hmm. Ugye az a helyzet, hogy a leginkább azt foglalkoztat ennek kapcsán kérlehetetlen bolsevi külszintén. De látod, ezt mind én intéztem el, hogy legyen valamiről beszélnünk, hiszen én azt jól feltételezem, hogy az eszedbe se jutott, hogy a léghajóval egyébként valaha ilyen probléma lesz, vagy volt ez benne a kockázati tényezőkben? Nem volt benne, valóban, ezt, ezt, ezt jól látod. Viszont ez ugye azt is mutatja, hogy ami, a, ami az égből érkezik, az súlyos tud lenni, és itt most ketté ágazik a dolog, elmehetnénk metafizikai beszélgetésekbe, és a Jóistenről is hosszasan értekezhetnénk, de én igen, inkább a Hó érdekel gyakorlati üzemeltetőként most ebben a beszélgetésben. Úgyhogy ez azért a fákat is meg tudja nyomni. Na most van -e a Városligetnek egy relatív nagy fa amiről folyamatos, teoretikus, akadémikus. Így és... meg egy pillanatra. Én a normafától nem lakom messze. A hétvégén lezárták a normafát, illetve a hétvégén már kinyitották, de előtte pár alatt az ónos eső miatt lezárták. Ez fizikailag tudtommal lehetetlen, de arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy az életveszélyes, mindenki a saját kockázatára menjen oda, mert egyébként a fenntartó nem vállal felelősséget az ottani viszonyokért. Ad absurdum. Ugyanez, a Városliget kapcsán elképzelhető? Elképzelhető, és volt is már rá példa ugye az elmúlt években, hogy le kellett zárni a ligetnek részét, vagy egészét. Uh, -es Azt egy közlemény útján adja tudtul a Városliget zért? Abszolút. A létező összes fórumon megpróbálunk erről kommunikálni, illetve hát nyilván azoknak a területeket, amik zárhatóak. Mondjuk egy játszótér, egy botanikus kert, tehát illetve a ligetnél a belépő pontokat ilyenkor kordonoz. Ez jogilag felmenti a városligetet, azért, zrt hogy az hogyha ott bármilyen ö, baleset történik, akkor neki ebben felelőssége van, vagy valamilyen korlátozott, vagy nem korlátozott felelőssége továbbra is megmarad? Én azt gondolom, hogy megvan az a protokoll, ami, ami biztosítja, hogy onnantól kezdve ez abszolút ö, saját felelősségre van. Horibiradiktó azért, van egy komoly, átfogó, nem is kevés pénzért föntartott rendszerünk a Városligetre, pontosan azért, mert volt már rá precedens, hogy mondjuk egy illegálisan ott parkoló autóra ráesett egy a Városliget ZRT feladat és hatáskörébe tartozó fának az elkorhat ága, és akkor ezek azért klasszikusan nagy teret adnak a jogászkodásnak, hogy ez most vajon kinek a felelőssége, mert azt a kárt azért valahol valakinek meg kell térítenie, hogy ez most azért, aki odaparkolt, azért, aki fenntart. Na, mi is itt a pontos kérdés? De ha megengedett, azért az tényleg ide szúrnám, és ez a, a leggondolkodtatóbb és válaszom sincsen rá, hogy ugye azért az elmúlt évtizedek, és ha valaki, akkor mi ebben a műsorban azt hiszem, hogy elég sokat értekeztünk erről, és eléggé meg is éltük azt az átalakulást, ahogy a zöld területek, a zöld felületek, és ezen belül is kiemelten a fáknak a kérdése, az bekerült a, a politika első vonalába. És benne is maradt. És, akkor, és benne is maradt. És ez ugye azért tágteret ad az öncenzúrának, a, a, a politikai gondolkodásnak, és ki tudja szorítani a szakmai kérdéseket. Vagy ezt ne ilyen mondjam, tehát a Városligetben van 2500 körüli fa. Ezek a fák finoman szólva sincsenek jó állapotban. Mint ahogy a Margit-szigeti fák sincsenek jó állapotban, mint ahogy a normafánál lévő fák sincsenek jó állapotban. Na most az a helyzet, hogy itt azért van egy kezelési-fenntartási kötelezettség, ahol nekünk, nekem személy szerint nyilván azt az irracionalitást is szem előtt kell tartanom, hogy nem csak a szakmai szempontokat emeljük be a fakezelésbe, hanem hiszen, hogyha egy kosaros autó benne egy láncfűrészsel elindul egy idős fa irányába, akkor azért elő tud fordulni a mai napig, hogy erről gyorsan fotók készülnek, és nem mindenki csak megkérdezi, hogy akkor pontosan milyen protokoll alapján mi történik itt, hanem akár a meggátolásig is relatív gyorsan el tud jutni. Mi történik, hogyha ezekre a rossz állapotú fákra ráesik egy hó, ez a hó letör egy vastagabb ágat, elő tud fordulni, és mondjuk ez maradandó személyi sérülést okoz. Jó, de ma 2023. december 7-én, nem sokkal, 49 után, vagy éppen 49-kor, mit gondolsz a mai napról e tekintetben a Városligetet illetően? Én bízom a kollégáimban, hogy ők a helyzet magaslatban Jó, de ed, ed, ed, ed, ed, nincs minden ágra egy mérőszerszám rárakva. Azért tiltakozás, ide tiltakozás oda, Rettentő sokat dolgoztak a kollégák a főkert munkatársaival azon, hogy, hogy ez megtörténjen. Küldtem már neked ilyen képet, láthattál már több ilyen képet, amikor kívülről egészségesnek tűnő, ugye néhány hete pont egy platán kapcsán fákat kezdett kivágni a főkert, ez még hetekkel, hónapokkal ezelőtt is elképesztően turbulens folyamatokat tudott beindítani, majd a vágás közepén lehetett látni, hogy gyakorlatilag már csak a kéreg vagy a háncs az, ami összetartotta ezt a fát, belül gyakorlatilag egy akkora üreg volt, ahova nem is csak egy kisgyerek, hanem egy felnőtt is bele tudná állni. Valójában az, hogy a Városligetnek a faállománya ilyen állapotban van, az minek a következménye, és ezt nem politikai pártok kapcsán kérdezem. Hát elmúlt nyújt szép. Elmúlt 40 év, elmúlt 150 év, tehát, hogy, és ebből leginkább az utóbbi. Tehát, tehát, hogy ez egy előregedő fa állomány. Máshol a világban az ilyet hogyan kezelik? Egyébként máshol a világban is ugyanezzel küzdenek, mert hogy a zöld fordulat és a zöld forradalom, ez gyakorlatilag mindenhol kiemelte a szakmai körből, a fáknak a kezelését, de mondjuk azért az olyan egészséges helyeken, mint mondjuk a Pilisi parkerdőben és vagy a Norvég vadonban, ahol azért relatív ritkán bukkannak föl Norvég vadonvédők vagy, vagy, vagy Pilisi favédők, ott azért van ennek egy szakmai protokollja. Ezeket a fákat felmérik, még nem is feltétlenül mindig fakokvizsgálatokkal és egyéb ö, mérőműszerekkel, hanem egyszerűen törzsvastagság alapján meg tudják mondani, ö, hogy, hogy milyen idősek, mekkora kockázatot hordoznak, és kisebb ágak levágására. Meg... Tudom, hogy egy olyan fontos ember, mint te, milyen gyakran jár menedzser szűrésre, milyen gyakran van a városligeti fáknak nem menedzser, hanem neki kiáró szűrésük. Ez gyakorlatilag folyamatos, ugye relatív könnyű a helyzet, azért a 7000, mondjuk maradjunk abból 500 fából, itt beszélgetünk nagyjából egy 1000-1200 olyan fáról, amelyek egyáltalán bármilyen típusú felmérést igényelnek, hiszen azért mondjuk el azok kedvéért, akik hallgatják a műsort, kapcsolódnak a Városliget kérdésköréhez, de személyesen nem adatik meg a lehetőség nekik, hogy oda jöjjenek, és a véleményüket úgy kell kialakítaniuk, hogy még sosem jártak ott hogy azért itt jó pár olyan fa is van, amely e, alkalmas a tisztánlátás megzavarására, hiszen vannak olyan emberek, akik azt mondanák, hogy ez nem is fa. Szóval, hogy, hogy mi minősül fának, erről hosszan lehet a diskurány, de van körülbelül egy 1500 olyan tényleg idősebb fa, aminek az állapotát folyamatosan monitorozzák a főkertnek a szakemberei. Ugye volt is egy nagy idős fa ápolási programunk, ugye ez is mindig egy, Morális kérdés is ö, hasonlóan az emberekhez, hogy az orvostudomány jelenlegi állapotában ö, mit és meddig vagyunk kötelesek megtenni az a, a, esetleg az életben tartásért, még akkor is, hogyha az ö, szenvedéssel jár. Ne, szerencsére nem erről kell beszélgetnünk, és nem az én területem, de ugyanez a helyzet a városügyekben is, hogy vajon ö, szteroidokkal és különböző aktív beavatkozásokkal, meddig szabad vagy kell a természetes előregedés útjára lépett fákat még életben tartani, ezzel milyen kockázatot vállalunk, és mindez egy ilyen húesésben kilép erről az elméleti talajról, és gyakorlatban kell megoldanunk, hogy a hatodik-hetedik kerület általános iskolásai, akik nagyon helyesen havat adott helyzetbe életükbe először látván a Városligetbe fognak kirohanni, és élvezni szeretnék ezt a havat, húgólyózni szeretnének, és hóembert építeni, hogy nagy biztonsággal tudjam mondani, hogy a rondó melletti platánok egyikéről sem fog nagy ága nyakába esni, úgy, hogy mint lehet látni a neked is elküldött fotón, hogy egy ballont lenyom a földre a, az éjféltől hajnali négyig leesett hónak a súlya. Azt tudható, hogy aztán hogyan emelkedett föl, vagy vissza a helyére? A ballonnak a, a munkatársai azok fél négykor fölmásztak a ballonnak a tetejére és lapátokkal lelapátolták onnan a havat. Ez elég bravúros mutatvány. Igen, sejtem. Ez nem nem szírdik De azért hozzáteszem, ugye ennek a ballonnak is van egy repülés biztonsági protokollja, tehát ezt egyébként ezek a kollégák minden nap megteszik, tehát nekik azért a felszállás előtt ö, ellenőrizniük kell ugyanúgy a, a bal. De nagyon jól beszélsz, hiszen éppen abból adódóan, és ugye ez pontosan az élő műsor varázsa, és az élő műsor kockázata, és az emberek, akik egyébként podcastokon nevelkednek, azok egész egyszerűen ettől elszoknak, mert nincs meg az a váratlan szituáció, ami egyébként egy ilyen beszélgetésből fakad, és emiatt én nagyon szomorú vagyok, bár a podcast gyártásban egyre nagyobb sikereket ér el, de attól még egy sosemúló fájdalom, hogy ez az egy időben adott esetben mások reflexióira is épülő műsorkészítés egyrészt a youtube on az YouTube ezt nem kedveli, eh, olyan ajánlat pedig nem volt, ahol a kejfejancsi eredeti formájában folytatódhatott volna, hogy egyébként ez volt a gondolatjelben az a kérdés, hogy ilyenkor kell -e egy műszaki vizsgálatot végezni az ügyben, hogy a leült léghajóval történte bármi olyan változás, ami egyébként ideális időjárási viszonyok között ismét lehetővé teszi azt, hogy fölszálljon. Csak egyetlen... hogy tegyek bogarat a füledbe. Ezt, ezt, ezt én is kérdeztem ma reggel a ballon üzemeltetőktől, akik azt mondták, hogy ez egyébként mondom teljesen független is a hóeséstől, tehát nekik a repülés képesség műszaki paramétereit akkor is meg kell vizsgálni, hogyha a legcsendesebb nyári éjszaka volt, és akkor is meg kell vizsgálni, hogyha óriási hóesés volt, tehát ők erről a, ebből az irányból közelítik. A... Bármi, ami egyébként ezen ballonnal kapcsolatban történik, az felelősségi szinten bármikor, vagy bármilyen extrém esetben eljuthat a te vagy ez kezelendő. És most nem a közvéleményről beszélek, mert a közvélemény az bármikor lincselni képes. Én a jogról beszélek, amely elvileg azért nem kell, hogy a lincs hangulatnak engedjen, bár láttunk már ilyen szituációt. Láttunk már, sajnos mindannyian éltünk annyit, és éltünk olyan exotikus helyen, nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon, ahol viszonylag sok varjú él karon. Nézd, majdnem kivetted a szelet a vitorlámból ezzel a mondattal, de ugye te is azért a jogi egyetemen ö, vitézkedtél egykor, és biztos emlékszel rá, hogy az egyik első órádra a római jog területén úgy indult, hogy kiállt oda a tudású professzor, és azt mondta, hogy... Nekem bőle... még Brósz Robert jutott? É, igen, igen, igen, a Brósz Póla... Talán most még a földi András van, nem tudom, nekem éjfolyam volt római jog. Igen, én még Zlinszki professzornál tanultam a római jogot, és ő azt mondta, hogy kollégák, ahol az ember ellenáll egy kicsit kihúzta magát, hiszen azért a kollegialitás az végtelenül megtisztelő volt egy 18 éves ö, ö, fiatal ember vagy fiatal hölgy számára. Szóval Szumma Szumárom azt mondta, hogy kollégák, a, tudják, ö, három kategóriát különböztetünk meg: a JUSZ, a FASZ és a MOSZ kategóriáját, a, a JOG, a TÉNYEK és az ERKÖLCS VILÁGÁT, ez a három halmaz, ez a lelkünkben közös mszet alkot, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem feltétlenül van ez így. Mi itt az elkövetkező időszakban a jognak a halmazával fogunk foglalkozni. És ez az úgy beléméget, hogy azért az, hogy jogilag kinek a felelőssége, hogy morálisan kihez tartozik, és egyébként tényszerűen ki az, aki tud ez ellen tenni. Ez mondjuk azért a ballon esetében is vizsgálandó, jogi értelemben természetesen a ballon üzemeltető az, aki minden típusú felelősséget, szerződéses felelősséget ö, vállal ezért, ez egy, egy per egyben az övé, ugyanakkor nem fog ilyen történni, de ha bármi történne a ballonnál, akkor azért ö, ha jogilag ö, nem is, lennék megrángatva, hát morálisan legalábbis kérdéses, hogy hogy elkerülhetném -e azt a kérdést, hogy mi van a ballonnal, akkor én csak el -e a. Igen, vállamat? erre egyébként valószínűleg az átlag magyar polgár azt kérdezné hihetetlen jó indulaton, hogy vajon a Györgyem is mennyit keres, meghallaná, és hogy oh, ó, hát ezért én bármikor vállalnám a felelősséget, ami egyébként az embereknek az általános hozzáállásáról szól. Tisztelet a kivételnek, és elnézést kérek, hogyha bárkit is alaptalanul vádoltam volna meg, de gondolom, hogy ezt az effektet is ismered. Annyira ismerem, hogy azért amikor néha korre reggel begurulok a Városliget ZRT mélygarázsába, és látom onnan a park gonnok kollégát egy kellemes tavaszi napon, reggel fél nyolckor ki biciklizni, hogy elinduljon szokásos ellenőrző útjára, amikor végigjárja az egész Városligetet, De minden nap dokumentálják az összes tűzivízcsapot, padot, hintát és mindennek az állapotát ellenőrzik. Azokat is, amik nem ilyen kiemelt helyeken vannak, mint a játszótér, aminek nyilván van egy külön működési protokolja. Szóval azért, amikor ott a rámpán találkozunk néha, akkor, akkor azért úgy rá rárák köszönök a kollégára, és megkérdezem, hogy nem ma van éj -e a napja, amikor cserélünk, és én a felelősséget is, és a pénzt is örömmel elcserélném ebben, hogyha ebben a tavaszi napsütésbe körbe... Aki, okay, azt kérdezem tőled, és nem fogod félreérteni a kérdést, mert most ismerjük egynyire egymást, Angliában is így van ez szerinted, vagy ez közép-kelet-Európa? Mármint mire gondol? Ez az egész életérzés, amiről most beszélünk. Mm, én szerintem ez, ez nem függ össze Magyarországgal. Tehát nyilván itt van egy a világban, Ámblok 2023-ban, és lehet, hogy vannak árnyalatnyi különbségek, és a japán média viszonyokat és politikai viszonyokat nem ismerem tökéletesen, ott lehet, hogy nem kérdezik föl ennyire a, az első számú vezetőt, mint nálunk, viszont hogy cserébe, ha másfél percet késik éves szinten a sikanzen, akkor a szakvezetés elvárja a, a harakirit. Szóval az ottani MÁV nálunk lehet, hogy egyel többet zrikálják a MÁV késésekért a minisztert, vagy a máv a vezérigazgatóját, de nincs olyan elvárás, hogy másfél perc késésért ő... ő Igen, jól beszélsz. El. Szóval hogy biztos, hogy vannak árnyalati különbségek, de összességében azért változott annyit a világ, hogy akkor amikor valaki olyan szerepre vállalkozik, ami egyel nagyobb vizibilitást biztosít számára vagy az általa felügyelt terület számára, mint az átlag magyarul nem feltétlenül egy multinacionális cég gyártó részlegén tölt be középvezetői pozíciót, aminek nyilván a, a az ér láthatósága egyáltalán alacsonyabb, mint, mint valamilyen közfeladat ellátás esetén, szóval, hogy amikor valaki erre vállalkozik, akkor ezt is muszáj beárazni a mellé, hogy, hogy ezt ebben a térben kell tudni csinálni. Ez szerintem Angliában sincsen másként. Legalábbis én legutóbb, amikor uh, ját ott még sose voltál a Hyde park a Hyde Park ZRT-nek a vezérigazgatója. gratuláltál le Ferenc Marcelnek! igény. Gratuláltunk Ferenc Marcellnek tényleg őszintén a Prima Primissima díj elnyeréséhez. Én személy szerint is nagyon régóta követem ezt a díjat, amikor még Demián Sándor, akit nagyon nagyra tartok, megalapította ezt a díjat, az, az nekem nagyon öm, komoly, emlék és élmény, mert az elsők között volt Magyarországon, akik az akkor még nem túl divatos CSR tevékenységet elvégezni. és tényleg komoly emberek kaptak komoly elismeréseket, az, hogy idén az építészet kategóriában Ferenc Varccel kaphatta meg, ezt szerintem egy... Felhasználom az alkalmat, mindenféleképpen meg akartam tőled kérdezni, sok mindenről van szó most éppen a Néprajzi Múzeum kapcsán, de én nem az ándozsár kiállításról foglak téged kérdezni, arról már egyébként sem tudnánk nagyon sok újat mondani, egyébként pedig pártpolitizálással nem foglalkozunk, hogy... Azt áruld el nekem, hogy az hogyan van, hogy x számú üveg van a tartalékban a Néprajzi Múzeumnak ugye a közelmúltban egy ablak megadta magát a feszültség következtében, ami a kemecsi elmondása szerint abszolút belefér, és mint kiderült, én azt feltételeztem, hogy ez sokkal tovább fog tartani ennek a cseréje, amikor egyáltalán kiderült, hogy erről van szó, de azt mondta, hogy tartalékban van ilyen, ezt a városliges ZRT így kezeli, és hát ez megint egy olyan dolog, amiről az így egyet a világán sehol máshol nem hallhatnak az emberek csak itt, tekintettel, hogyha ezt a kérdést befejezem, és hagylak válaszolni? <gül> e, nagyon jó a kérdés, nagyon jól is fogalmaztál. E, szerintem emlékezzünk itt meg minden egyes olyan szereplőről, aki a feszültség miatt megadta magát az elmúlt években. Lett lényeg ez ügyben, <gül> <úgy gül> épp vagy egy munkatársa Város Ligeszti Nem mindenre volt azonnali válaszunk. De pont az épületüzemeltetésben egyébként, egyébként ez egy nagyon izgalmas feladat, és nem csak az épületüzemeltetésben, hanem például most hétvégén jártam kint a játszótéren, és láttam, hogy a körhintának az egyik zsinórjának a végén éppen hiányzott egy ülőke, és ezen a ponton kérdeztem a kollégákat, hogy akkor ezt hogyan tudjuk pótolni, és a lelki szemeim előtt már látni véltem, ahogy egy vége láthatatlan közbeszerzési eljárás, Eredményeként majd mostantól számított, és nem viccelek, fél év múlva győztest hirdethetünk. A játszótéri körhinta egyik kötelének végén található. De most maradjunk az ablakoknál. A beszerzéséről. Vagy a vitrín De itt is az a helyzet, hogy ha nekünk nem lenne raktáron ilyenünk, mint az a kollégák teljékoztatok a játszótéren is, hogy van raktáron ilyen, akkor az a helyzet, hogy a Néprajzi Múzeum esetében, amikor konstatáljuk, hogy a feszültség vagy a nem feszültség miatt, de berobbant egy ilyen üveg, akkor nekünk normál körülmények között euh, meg kéne határoznunk azt a pontos műszaki tartalmat, mert nem biztos, hogy csak az üvegről van szó, lehet, hogy annak a tartószerkezetéről is, stb. stb., aminek a segítségével pótolni lehet, és utána ki kéne írnunk erre egy közbeszerzési eljárást. Ez a közbeszerzési eljárás egyébként hosszan futna, menet közben mi beszélgetnénk néha itt a rádióban arról, amit te a ligetvédők oldalán olvasol, hogy megint Sogor Koma jó barát, és nem tudom én kicsoda nyeri a nagy közbeszerzéseket. Én elmagyaráznám, hogy itt nem erről van szó, és aztán pippak hat hónap után, és akkor ez egy feszes, jól sikerült eljárás volt, be tudnánk tenni ezt az ügyet. Pont ez az, amiről az egész liget projekt szól, és pont ez az, amiről az egész városliget hogy ugyanaz a cég épített, tervez, működtet és üzemeltet 99 évig, mindegy, hogy a parkban vagy a Városligetben, akinek feladata és felelőssége egy kockázat elemzésnél beárazni, vagy mondjuk a Néprajzi Múzeumban melyek azok az alkatrészek, amelyek a tervszeri karbantartáson túlmenően is kockázati elemek jelentenek, tehát kiéghet egy villanykört, ezt nyilván mindenki tudja, és hogy az üveg üvegtájplát bizony, peroppal. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, Szerintem január 18-án folytatjuk, már mint hogy e, azt, hogy folyta a január 18-a, az egy csütörtök. Boldog lennék, hogyha ismét veled lehetne először beszélgetni, bár a bán könnyelműen azt mondta, hogy kezdődjön vele az év, amikor meg felajánlottam neki egy decemberi vendégszereplést, de hát akkor nemes ellenfeled van, majd az egyes pályán indult a a bán. Meglátjuk, kifut gyorsabban, így is képzeltem magam amelőtt, hogy megvolt a körösi világban való látogatás, egy fantasztikus három részes sorozat készült az ottani Zsolnai kiállítás kapcsán. Ez is rövidesen a nagy érdemű szem elé kerül, hiszen ez egyszerre rádió, egyszerre tévé és egyszerre izé. A város értének azon belül neked, családodnak, összes fiadnak, nagyon kellemes karácsony innen peket és boldog új évet kívánok! Jókat és... Csak a 18 át vésd be. Köszönöm szépen. Problemamentes városligetet. Köszönöm. Szia! Szia! Támogatott műsor részletet hallottak foglaljon helyet. Mit nézett a telefonján? Jó reggelt. Zajlik az élet? Igen, folyamatosan. Nyilván ugye helyzet van, tehát, hogy a... De én beszámolhatok önnek. Igen? Én minden irányban elindultam, én a Svárhelyen lakom, semmilyen irányban nem jutottam el. Tegnap még haza tudtam menni, van egy japán két éves autón, négy kerekes, a kurtás szerint, aki önt most volt szíves beengedni, teljesen rossz vásárlás, mert tele van elektronikával, és nem tudom, egy 80 éves Land kellene, hogy legyen, de... Én ezt, és csak ezért van négy kerék meghajtása alatt, hogy ilyenkor tudják közlekedni, nem vagyok egy spiller vezetésben. Tehát tolatni ráadásul utálok. Nem csak, hogy utálok, nem is tudok. Ha nem lett volna ott a katasztrófa védelem, vagy a tűzoltók, nem tudok különbséget tenni, akik az utcát. Egy irányba, ahol végre kijuthatta volna, elállták, mert egy fa megadta magát. Másik irány, a tűzoltók aztán nem is a fával, hanem velem foglalkoztak, ami szerintem könnyelműség a részemről, hiszen nem ezért voltak ott. Aztán volt még egy ember, aki segített tolatni, aztán mindenféle irányba kiderült, hogy el, elakadt autók vannak, úgyhogy ott a sváphegyel való közlekedés, és az nem is összehasonlítható azzal, ami itt a nyolcadik kerületben van. a hó mennyiség, ami ott van. Nyilván, igen, azt néztem én is, hogy a a közösségi közlekedés szempontjából mi azt látjuk, az Óburai térség volt a legnehezebb, ott egy viszonylag nem jár most, illetve a, a, talán a fogos kerekűnek a pótlója nem jár. Ah, ezek, mi, ezek mikrobuszok, tehát ezek a midibuszok, nem is mikrobuszok, bocsánat, ezek a midibuszok. Ezeket nehezebb azokat útvonalakat takarítani. Ugye ilyenkor mindig a fő útvonalakra men, megyre a, a rendszer elsőként, és próbáljuk a utolérni. magunkat. Tehát közben azért esik, tehát ugye azért nehéz úgy a takarítást végezni, hogy hiába takarítják le, nyomják le, közben folyamatosan esik azért a... Most talán havas eső inkább legalábbis itt a belvárosnak ennek a részén. Ott havazik, Kis általános főpolgármester helyettes, Mennyire havária ez? Tehát ön ehhez hogyan viszonyul? Nyilván ezért nem havária, tehát azért a, a reggel e, kértem egy gyors tájékoztatást a cégvezetőinktől, hogy hogy állunk. A BKV, aki azért sokat látott már most mint rendszerként, Igen. bennük azért azt mondják, hogy a havazásos képest e, azért viszonylag kevés viszonylat esett el. E, ahogy mondtam, ugye az ubulai térség volt nehezebb, e, és próbálták folyamatosan az éjszakak Fő közlekedési útvonalakat, tehát ahol a buszok járnak, azokat a BKM munkatársai lenyomni. A BKM is folyamatosan dolgozik. Ott ugye azt mondják, hogy ez, az a szakszuljánk, hogy hármas fokozatban dolgoznak az az éjszaka 24 órában mennek, nem csak a járművek, hanem egyébként a szerviz is, illetve az adminisztráció is folyamatosan e, dolgozik. Ugye azért van szükség erre, hiszen a célgépek, ezek, ezek, ezek a hókotrók, ezek, hogyha elromlanak, akkor azonnal mennek be a szervizbe, próbálják őket javítani, hogy újra ki tudják őket dobni a, az utcára, és működni tudjon a rendszer. Tehát ezért nem csak azok az kollégáink dolgoznak, akiket látunk ilyenkor az utcán, hanem azok is, akik háttérben működtetik a rendszert. Szóval, és ez az ön és nem fogom hegyszerni azzal, hogy itt rengeteg papírt kinyomtattam, ami arról szólt a BKK oldaláról, hogy éppen működik, nem működik, és ott megannyi járattal volt kapcsolatban e, ilyen e, átmeneti hír, amiről azt se tudta az ember, hogy egyébként e, az most még aktuális vagy sem, a közösségi médiában, Vitézi Dávidtól, a közemberek akik bár bizonyos szempontból ő is közember, mindenki élszelődött a maga módján e, e, a közlekedés helyzetén, én csak azért nem teszem, vagy nem csak, csak azért nem teszem, mert, mert tehát azok az emberek, akik segítettek nekem, és akiknek nem ez lett volna a dolgok, az, azért ezt a reggelt más dimenzióba helyezte. Tehát valószínűleg otthon kellett volna maradnom, felvettem a hétmérföldes csizmámat, mert megmutattam önnek, amikor kimentem. Szerintem először van rajtam, hogy le kellett volna gyalogolnom, nem esik le a kisujamról a gyűrű, különös hogy nincs is rajta. De sok beszédnek, sok az a félelávtás. Van-e bármilyen kötelezettség a fővárosnak a tekintetben, hogy x időre valamilyen közlekedési helyzetet teremtsen bizonyos utakon, és azért is fogalmazok így, mert én egy kis utcában lakom, ott nem, ott nem is közlekedik tömegközlekedés. De Istehegyi út, van-e arra nézve valamilyen norma, hogy az Istehegyi úton leszámítva a földrengés van, fél órán belül olyan közlekedési viszonyokat kell teremteni, hogy... Hát nyilván ilyet nem lehet megszabni, hiszen hogy amikor folyamatosan esik a hó, akkor fölösleges lenne ezt jogszabályba foglalni, hogy egyébként az első hópehelytől számítva nem tudom, 45 percen belül ezt el kell takarítani, tehát ez, ilyeneket nem lehet megszabni. Valóban olyanunk van, olyan protokoll, hogy ahogy ön is mondta, nem a kis utcákkal és nem a random járnak ezek a célgépek, hanem egyébként Fő közlekedési útvonalak, hidak, hiszen egyébként azok kulcskérdés a közlekedés szempontjából, hogy azok járhatóak legyenek folyamatosan. Az autópálya bejövő szakaszai, ezek a, amik a buszok, ahol járnak a fő közlekedési útvonalaként, illetve a alapinfrastruktúra megközelítése szempontjából fontos útvonalak, tehát mire gondolok, mondjuk a kórházak megközelíthetősége biztosított legyen. És amikor ezekkel meg vagyunk, akkor jöhetnek azok a kis utcák, ahol mondjuk nem jár közösségi közlekedés, vagy alig van autós forgalom, oda azért lassabban fogunk elérni, ezért nyilván elnézést is kérünk előre, de ezeket soha nem fogjuk tudni ilyen gyorsan utolérni, arra koncentrálunk jelenleg ezek az útvonalakon, hogy egyébként tisztán tartsuk, vagy legalábbis járhatóan tartsuk. Ugye reggel... És közben, bocsánat, még van még egy, ugye ezek a buszmegállók, villamosmegállók, trolimegállók, járdaszakaszok, ahol persze a járdáknál sok esetben maguknak, a társasházaknak van kötelezettsége arra, hogy átakarítsák a havat, de nyilván ott is próbálunk okay. besegíteni. Kurtás barátom, aki ott fenn ül, teljesen kiakadt azon, hogy a járdáról úgy takarították el, az nem az Istenhegyén, hanem most hirtanám itt az be a másiknak a neve. Hogy hívják, András? Milyen út? Hegyalja. Hegyalja. A hegyalján a havat, hogy nemes egyszerűséggel rálapátolta ilyen nagy lendülettel az útra. Van-e protokollja, főpolgármester helyettes úr, annak, hogy hogyan lapátoljunk havat? <gül> <gül> Sok mindenre készültem a mai napon. A hólapátolás kézjelővel protokolljára magánszemélyek által erre nem készültem. Nyilván az, hogyha a, a Bez értem, hogy hova máshova tudja lapától, mint azt gondolja. Nem az András az az az az az az azt mondta, hogy kis kupacokat képezze, de semmi képen sem, mert hogyha például a motorkerékpáron közlekedne, és ő van olyan elmebeteg, hogy időnként ilyen időjárási között is motorkerékpáron közlekedik. Ezt nem ajánlom. Ezt majd mondja meg neki. Uh, uh, akkor kitöri a nyakát. Igen, szóval ebben a hóhelyzetben lehetőleg a két dolgot nem ajánlok, pont az ilyen közlekedésmódot, illetve a nyári gumival való közlekedés. Igen, mint az én példám mutatja, ez gondolja -e, hogy a mai napon az összes felmenőjét emlegetni fogják önnek és karácsonyergének, főleg karácsonyerginek, abból adódóan, hogy olyan húhelyzet van, mint amilyen van. És én azt is kérdeztem Winterman Zsortól, hogy ha ma lenne egy politikus beszélgetés, ahol bárki egyébként a fővárosi vezetéssel szemben minősíthetetlen hangot ütne meg, akkor egyébként ő hajlandó lenne elmoderálni azt, hogy azért ezt a hangot még se kéne megütni. És egyben arra is a szíves figyelmemet, hogy korábban száz volt, most 43 most két kérdés mindjárt össze is vontam. 69 aktív célgép dolgozik jelenleg az utakon. A, ezt próbáljuk, ez folyamatosan tartani, hogy ez a 70 legyen, ugye, a, ha kiesik egy célgép, akkor megpróbálnak a ja, kollégák az... Az azon... fogalma nincs, tehát magyar, narancs, vagy nem, nem Tehát, tehát, tehát ezt ez meg lehet számolni, egy, kettő, átlagosan... 69. 69, ebben a pillanatban átlagosan... És volt ennél több? Ö összesen? Igen, mert valaki szállt, ugye ő a, a Facebook oldalán... Ugye lehet potenciálisan azt mondani, hogy lehetne akár száz most is, hogy ezeket a, a hókotrókat átszerelik folyamatosan, és javítják. Jelenleg aktív, aki, ami működőképes, és kim van az uton, ez 69 darab célgép, ez és ezt próbáljuk tartani. Nyilván nem csak az a kérdés, hogy van-e gép, van-e elegendő munkaerő, akivel ezt el tudjuk látni. Hát jelenleg 69-re van, és itt fontos, hogy nem csak a járművezető a kérdéses, hanem az a háttérapparátus, ami, ami működteti ezt. Milyen Viszont, állapotban van ez a 69? Hát ezek azért nagyon sok matuzsálán van köztük, és Mit? minél inkább. Hát azért vannak 20 év fölöttiek bőven az állományban, és az a probléma ebben, hogy ha a középkuruakból esik ki, akkor már csak matuzsálemkuruakat tudunk átszerelni. ami van, lehet... Vintermantás ha én meg fogom öntől kérdezni, hogy ez miért van így, akkor ön majd a kormányra fog mutatni, úgyhogy Vintermantás Zsolt, tulajdonképpen akár az önnel folytatott beszélgetést is le lehet mutatni. Nem mondanám, hogy csináljuk így legközelebb, de... De, Lát, akkor, hogy... de akkor nem fogom mondani, de most nem is akartam volna ezt mondani, hiszen nyilván amikor éppen helyzet van, akkor mindenki kevés érdekel az, hogy akkor ez kinek a hibája. Mi azt és azon hibat. dolgoznak a, a kollégák, hogy ezt a 69 nagyságrendek 70 jármű folyamatosan képes legyen ez dolgozni. Ez elvileg elegendő kellene, hogy legyen? Nyilván lehetne több. Tehát jó lenne, hogyha több járműnk lenne, de ez nem csak több jármű kell, hanem több munkavállaló is kellene, aki ezeket ki tudja szolgálni. Ez optimális. Ezt én nem tudom megmondani, hogy hány járművel lenne. Nyilván optimális. Aki egyébként egy ilyen gépjárművet vezet, amikor nincs hó és az érzömében nincs, akkor mit vezet? Hát ugye ezek a gépeket ilyenkor leszerelik a, a tél végén, és akkor ezek normál köztisztasági feladatokat látnak el. Uh -huh. Majd amikor kezdődik a tél, akkor ezeket átszerelik folyamatos az átszerelés. Ez ezek nem hókotrók? Nem feltétlenül, hát ezeknek kótrú lapátot raknak rá, tehát ezek nem feltétlenül erről vannak. Szintén Kurtács András felvetése, mi van a sóval? Négy há állomáson van só felpakoló hely, ez is egy fontos logisztika ebből a szempontból. Egyáltalán a, a só, mint olyan alváz, meg környezetszennyezés, meg... Mindene? Világos, ugye... Jelenleg ilyeneket használunk, próbáljunk, vizsgáltuk, hogy olyan lehet még környezetbarátabbá. Oszlóban ez most <Szló> Másodszor is <Ugye>? kifogtam önön? <Szló> Tehát a, sem a kézi erővel való hólápatalás protokollja, sem, hogy jelenleg oszlóban mit használnak, erre tudni diválaszolni. Hogy... A sóhasználat, igen felvetődött az is, hogy telep az Istenhegyén egyebek között azért is alakult ki olyan közlekedés, nem csak a hóhelyzet miatt, hanem az ott lévő autósok felkészületlenségén, bár, mint a példa mutatja, az én felkészületlenségem mögött egy teljesen felkészült autó áll, de ez az autó se tud megbírkózni az ottani viszonyokkal, elnézést az autótól nem kellett volna beleülnöm, ez az én fieségem volt. És az ő fogalmazása szerint több autóbuszvezető, neki erre dokumentumai vannak, felkérte az, az buszon utazókat, hogy hagyják el, mert ők ilyen körülmények között nem vállalják a szállítást, öneről tud-e? Volt éjszaka rövid ideig ilyen, ezt én is kaptam jelentésben az éjszaka folyamán, majd amikor odaértünk a gépekkel, akkor után ezek a viszonylatok helyre állt. Mi történt? Hát nyilván, hogyha havas az út, és esetleg autók, vagy ugye a, főleg a budai részen, Úbudai részen voltak fakidőlések, szép földgyúton nehezítette a forgalmat a kidőlt fák. Ugye ebben az esetben logikusan nem lehet azokon a szakazokon közlekedni. Ugye hogy hogyha valaki most kimegy Budapesten, az látja, hogy azért elég vizes a hó, ami esik, ezért a fákat nyomja lefele. Több helyen láttam én is, hogy, hogy egészen lehajlottak a fák, vagy már a kidőlés közeli állapotba és lehetnek akár nyilván azért szabadszerben szabad, nehezen tudom megítélni, de hogy minden esetre nem úgy állnak, hogy szoktak, az egy probléma, és emiatt, hogyha úgy ítéli meg a járművezető, hogy ő ezt nem biztonságosnak látja, akkor szerintem teljesen természetes, hogy ez ezt jelzi, és akkor ebben az esetben az a viszonylat terelve, rövidített, útvonalon bármilyen más módon, de biztonságosan jár. Ahogy odaértünk, éjszak, és ezt kaptam erről is a tájékoztatást a, a gépekkel, Tessék? Is ott volt? Nem, nem, de folyamatosan ö, ö, kaptam, hogy a... a... Rövid éjszaka volt? Hát nyilván, most nem mondom, hogy rövid éjszaka volt ebből a szempontból, de hát azért olyan sok ilyen háváriás időszak nincsen háváriát, hogy azért a és az önmagában... Ilyenkor valójában haváriás. milyen telefonok futnak be, és milyen intézkedéseket várnak öntől, és pont ezt mondtam mindazoknak, akik most követik ezt a műsorot, hogy ugye alapvetően egy ilyen műsornak a jelentősége ez nem egy podcast, ez, ez ugye az, az azonnali helyzetre reagál eh, nagy valószínűséggel önnek most egyennél sokkal hallgatottabb rádióban vagy a közszolgálati magyar televízióban lenne a helye, vagy időnként kapcsolnák. Mi az, amiben önt keresik és ön intézkedni tud, miközben önt egyébként az intézkedésből nem hagyná ki, mondván, hogy ön az a szint, aki ezügyben dönteni tud. Szerencsére a, ezek a cégek nagyon profik és jól működnek. Tehát arra, hogy intézkedni kelljen, olyan arra nem. Jó, máskor nem szokott így a telefonja nyilván nyilvánvalóan ez köt abból is adódik, hogy hát, ha valami történik, és akkor átmenetileg abba kell, hogy. E, helyetok, igazából most azért van, mert pont készültem ugye erre az időszakra, kértem akkor adatokat, hogy hogy állunk a, a gépekkel, tehát akár el is rakhatnám. Tehát a cégek önállóan el tudják látni ezt a feladat nincs intézkedésre. Egy fontos számomra ilyenkor, hogy információ birtokába legyek, és ezért kaptam éjszaka is arról jelentést, hogy hogy állnak a, a közösségi közlekedési útvonalak. Mi és a 3.9-es helyzet? Hát a 3.9-es, amit kb. Egy 10, 15 perccel ezelőtt mondtam, hogy az úbudai térségben vannak olyan viszonylatok, amelyek nehezebben járhatóak, illetve, hogy mondtam, 69 CG folyamatosan kint van, és 0-24 órában dolgozik a rendszer most már pár napja. Egyébként ez ahhoz képest, ami a tavalyi év volt, ahhoz képest ez rendkívül, hiszen a tavaly nem nagyon is nagyon emlékszem, hogy hármas fokozatban lettünk volna tartósan. Hogy van a három fokozat? A hármas fokozat az, a kettes fokozat az, amikor készelétben van a dolgozó, de nem feltétlenül van a munkájén. A hármas fokozat, amikor 24 órában működik a rendszer, mondom, szervizzel, adminisztrációval, raktározással, és nyilván magukkal, a járművezetőkkel együtt, ezt a hármas fokozatot éljük most. A Gyorgyavis Benedekkel, a városi ZRT vezérigazgatójával egyenek között arról beszélgettünk, küldött nekem fényképet, hogy a léghajót is lenyomta a hó, és azt fel kellett szabadítani, mert az normálisan úgy van, és egyben szó esett a fák állapotáról. Uh, és hogy ez milyen felelősséggel jár tekintettel arra, hogy a milyenkor bekövetkezik, azok extrém állapotok, de önnek vagy a főketnek, vagy a fővárosnak az ő lévő fákkal kapcsolatban viszonylag reális képek kell, hogy legyen. Um, ugye a normafát lezárták, és ilyenkor fizikailag nem zárják le, csak közlik, hogy ott közlekedni egyébként uh, nem ajánlatos. Uh, ehhez hasonló tud-e bármikor cselekedni a főváros? Hát nyilván, hogyha azt látjuk mi, hogy valahol mondjuk bármelyik részén az átunk kezelt parkoknak, ilyen, akkor ezt mi is lezárjuk így akváz, hogy jelezzük, hogy ez nem biztonságos. Ugye azért a norma hogy... felsetében hogy egy nagyon sűrű fás rész, ahol szintén ez a havas eső, vagy ez a sok ö, csa, ö, folyadékkal telt vastag, hóréteg, ez lenyomja a fát. Ha most egy Ezek... fővárosi területen lévő fa megadja magát, és az egyébként egy autó esik, annak a felelősség az hmm. hogy alakul? A biztosítási szempontból? Hmm. Nyilván azt meg kell nézni, hogy akkor ez gondozott fa volt-e, vagy ez egy ilyen félig kidölt fa. Ezek azért sok esetben jogvitákba szoktak végződni, de nyilván, hogy volt már olyan, amikor elismerte persze a közút a felelősségét, hogy valami miatt az ő cselekvési érdekkörében történt ez a, ez a probléma. Ez a közúthoz tartozik? Hát ugye ez bonyolult, mert ugye az útszénén álló fa, hogyha jól emlékszem, akkor a közút, hogyha ez bejebb van, akkor ezek, ezek nem, nyilván nem feltétlenül a közútnak a felelőssége, tehát ezért ezek nem annyira egyszerű eldönteni, hogy ki üzemelteti azt a részt. Ha a mostani helyzetet veszük figyelembe, egyáltalán lehet -e úgy fogalmazni, hogy úrra lenni a helyzeten? Tehát nyilván persze, tehát hogy azért azt látom az előrejelzésekből, és most is azt érzékeltem, hogy azért már inkább eső esik, mint hó, ugye az ilyen plusz egy-két fok van. Ez azt jelenti, hogy azért a hóréteg már talán nem fog képződni, és azért remélem, hogy hamar le tudjuk ezeket nyomni. De azért ez fontos, hogy közben a Kis utcákhoz is jogos elváros előbb-utóbb érjünk majd oda, hát azért az lassabban fog megtörténni, illetve hogy a, a megállókat is folyamatosan kellene tudunk takarítani, hogy nem be alacsonyban kapasztal anélkül, hogy személy szerint nem fogja behívni a szülei senkinek se a közlekedési fegyelemről, mert akár úgy is nézzük, ma a közlekedésének fegyelmezetlen voltam, senkinek nem okoztam gondot, leszámítva saját magamnak, egy abszolút felkészített autóval nem számoltam azzal, hogy mint a Woody Allen Annie filmében, amikor mondja a Diana Kitt, hogy van egy póka a fürdőszobában, a Woody ellen bemegy egy teniszütővel, majd kijön, és azt mondja, hogy ez túl nagy pók. Hát a hóval voltam ma így, de tennep az Istenhegyi úton tudtam, azért nem csak a hó okozott gondot. Nem, nem akarok edukatív lenni ebből a szempontból, és nem. okoskodni a dologba, Természetesen, akinek nyári gumija van, az ne induljon el, vagy legfőjebb a, majd, hogyha a az út, akkor gumit cseréltetni. Meg hát, hogyha nem felkészített állapotban van az autó, vagy úgy látja a külső körülményeket, akkor inkább a közösségi közlekedést válaszza. Azért még mindig biztonságosabb az eljutás szempontjából. A mai műsorban harmadszor, vagy negyedszer, de utoljára még egyszer szeretném mindazoknak megköszönni a katasztrófa védelemtől a magánszemélyekig, akik segítettek nekem. Kevés időt szenteltem rá, nem akarom bosszantani. Tudja jól, hogy nem is ez a szándékom. Katona József Színház. Egy ilyen fegyelmi eljárás, mint ami egyébként az ügyben történt. Szerencsés-e, hogyha maga az intézmény végzi? Igen. Abszolút. Ugye ezt a múlt héten is elmondtam, hogy a, mi a katonai József Színház vezetésében e, megbízunk, ezért is tartottuk azt uh, uh, jónak, hogyha a belső vizsgálatot ők folytatják le ebben az ügyben. A belső vizsgálat... Ban egyébként a színház emberein kívül külső ember, vagy egyáltalán tisztában van-e azzal, hogy egy ilyen fegyelmi bizottság egy ilyen esetben kikből áll? Hát külső embereket nyilván nem hallgatnak meg, tehát hogyha erre irányújt a kérdés. Nem maga a fegyelmi bizottság, az kizárólag a színház dolgozói? Így van, ilyenkor, hogyha jól emlékszem az üzemi tanács vonják be, illetve a, a, a cég jelöl ki erre, tehát hogy ez belső persze. Ez nem összeférhetetlen? Nem, hát abban a pillanatban lenne összeférhetetlen, hogyha kiderülne, hogy ebből a Kft. vezetése, ugye aki ebben az esetben egy színházigazgató érintett lehetne a dologban, de ilyenre nem volt jelésnek. De mit nevezünk jel. érintettségnek? Hát mondjuk, hogy ő döntött volna ilyenről. De hogyha Netán ő nem tudott róla... az Nem, nem pont... a ma saját maga vizsg... folytatta le a vizsgálatot, tehát hogy kiderülhetett volna, de nem, nem volt ilyen. Ezért mondom, hogy mi ezt a vizsgálatot transzparensnek tartottuk, gyorsan lefolytatta a színház vezetése, megszülettek az ezzel kapcsolatos személykonzekvenciák, kon és azt remélem, hogy ilyenre sem a katonában, sem máshol nem kerül sor ezek után. A, a Pesti értelmiség, ugye Libikóként kezeli a Nemzeti Színházban történteket, és a katonai színházban történteket, miközben semmilyen módon nem hasonlítatok összele Ez borzasztó színház. is, hogy ez így összehasonlítást De ez, ez, ez, ezt én is tapasztalhatja. Uh, ami ott történt, azzal kapcsolatban is a, a, fegyelmi, a, a Nemzeti Színház Fegyelmi Bizottság jelre, vagy önnek erről fogalma sincs? Hát, hogyha jól olvastam a hírekben, akkor rendőrségvizsgálat van, tehát azért az más jellegű ilyenkor, de nyilván erről a Nemzeti Színháznak kell beszélnie. Azt szeretném öntől megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ezt a, a fegyelmi bizottság jelentését azt elküldik-e a fővárosnak? a valószínűleg elküldik. én személyesen nem láttam. De a fenntartóként ezt bármikor megtekinthetjük természetesen. A fegyelmi bizottság eljárása titkose? Milyen szempontból? Hogy a jelentést meg lehet -e ismerni? Hát azt, hogy a személyes adatok iszenet... A személyes adatokat... Igen? Azért... Nem. Az egyértelmű. Szerintem egyértelmű. Hiszen azért, hogy a vizsgálata alában, tehát az, hogy valaki fegyelmi vétséget követett el, ettől szerintem ez meg nem válik nyilvánossá, de most egy olyan területet évetem, amiben azért bizonytalan vagyok, hogy a jogilag ez, de ezért kimészom. A két hozzá szerint... számítva a közvélemény hozzájuthatná a fegyelmi bizottság jelentéséhez. Ezt meg kell néznem, hogy ebben milyen minőségű. Én szerintem nincsen, ebbe. ugye ebben a színház, kommunikált és elmondta ennek a következtetéseit, hogy mi történt, és kik mondták, kik kerültek, most név nélkül közöltészen nyilván a, ebből a három emberből kettő a színház, színház dolgozójaként ott maradt. Őket azt gondolom, hogy kiállítani a közvélemény elé, és azt mondani, hogy akkor név szerint ők a hibásak, ennek semmilyen oka és indoka nincsen. Eléggé megszenvedt ezt a helyzetet a katonának a, a vezetése. Szerintem a, a legfőbb mondás a helyzetben résztünk részünkről az, hogy továbbra is támogatjuk a katona vezetését a munkájában, továbbra is bízunk bennük. Reméljük, hogy azokat a belső következtetéseket levonta minden színházunk és intézményünk, hogy ilyen sehol nem fordulhat elő Én nem is tudok, hogy eddig előfordult volna, és innentől kezdve a normál működésükre tudnak koncentrálni. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az a logika, amely azt mondja, hogy ha a színházigazgató tudott róla, akkor azért, ha pedig nem tudott róla, akkor azért, de ő is felelősséggel, valamilyen felelősséggel tartozik, az nem állja meg a helyét. Hozzám Máté Gábor kifejezetten közel áll, amikor én ezeket a kérdéseket fölteszem, azért teszem, mert azt gondolom, hogy nekem ez a dolgom, és a személyes ismerettség ezügyben nem állhatja útját. Remélem, hogy most nem kezdem el, az, hogyha ő csinálná, a keyfejencét, de most nem kezdek el bonyolult mondatokat. Ugyanez. Ezt fogom tudni elmondani, amit a múlt héten is, meg a pár perc ezelőtt is, hogy ebben az ügyben bennünk nem merült fel Máté Gáborra kapcsolatban semmilyen negatív kontextus, ezért biztunk meg abban, hogy a vizsgálatot a katona folytatja le. Utolsó kérdés, mert tiszteletben tartom az idejét, meg az, hogy ennél a fontosabb dolgai vannak. Árulja már el nekem, hogy ön tud-e részleteket, Molnár Csabak, Kálmán Olga és a főpolgármester úgy találkozójáról Budapest 2030 vagy 2035, majd megtalálom a papírjaimat, de most azzal nem húznám az időt. Hát ugye a DK Árnyék kormánya hívta meg egy beszélgetést a főpolgármestert. 2030. E, ugye a DK Árnyék kormánya elkészítette egy Budapest és agglomerációs programot, és ennek a társadalmi vitája közepette, kérték a főpolgármester véleményét, ha én Jól olvastam, szerintem ez az anyag, ez olvasható az interneten. Ö, tehát meg lehet tekinteni. Erről szólt ez a találkozó. Dönt áttekint... például részleteiben tudja, hogy milyen új hajléktalan ellátási rendszer lesz? A anyagban azt szerepel, de nyilván erről inkább a demokratikus koalíciót kell megkérdezni, vagy az árnyék kormány szóvűvőjét, de az anyagban azt szerepel, hogy át kellene gondolni a hajléltalan ellátásrendszert, kisebb hajléltalan szálokra lenne szükség, és differenciáltabb elosztás kellene a városban, hogy ne csak néhány kerületett terhelje. Ezek egyébként olyan ö, ismertek, amik ezek tudjuk, és jó lenne természetesen ebbe az irányba elmozdulni. Ez persze egyrészt nyilván kell ingatlan kell eh, kerületi támogatosság, főleg a lakosok részéről, illetve kell az, hogy akkor a, eh, legyen erre anyagi eszköz, hogy ezeket ki tudjuk építeni. Jelenleg azért ez vitatatlan probléma, hogy a hajtalan szállóknak a jelentős része azok olyan szempontból tömegszállások, hogy egy nagy épületben sokan laknak egyszerre, még hogyha Igyekszünk is párhívásokkal. Két, két pár kettőbb, és Az, ez az egyik kágyos. azt mondta, hogy aznap, amikor itt volt, akkor lett volna egy, fő, egy e, bírósági döntés a tekintetben, hogy mi a helyzet. Igen, még a... nem ismerjük, hogy a, miről döntött a kúria. Azt tudjuk hogy döntött? Döntött, tudjuk, hogy döntött az azonnali jogvédelem már fokán. Döntés hozott, de ezt a döntést még nem ismerik mértékben. A felek valószínűleg most írják le és, és készbesítik Ugye ez nem klasszikus tárgyalás volt? Mennyi idő? Az az ígéret, hogy a hét végére, a hét végére meg is. Meg gondolom, hogy ez nagyon foglalkoztatja. Így van. Az utolsó kérdés pedig az, hogy... Ön azzal számol-e, vagy a miniszterelnököt idézve, akkor kell a hídról beszélni, hogy odaértünk a híd hogy ön egyébként egy hasonló győzelem mellett megmarad-e főpolgármester helyettesnek, vagy ezt majd kérdezem meg június második? Ez kérdeztem már tőlem, szerintem két héttel ezelőtt azt fogom akkor... tudni mondani a dologra, amit valójában mondott, hogy szerintem pont akkor érdemes ezzel a kérdéssel Jó, foglalkozni, van. amikor a választási eredményeket ismerjük. I, e, ebben az évben. Utoljára találkoztunk, és akkor, hogyha megtisztel azzal, akkor január 18-án, ami csütörtök. Um, és akkor emlékezzen arra, hogy mit mondott a Wintermantel a tekintetben, hogy ha a fővárost most Hó miatt, akkor ha nagyon csúnyán beszélnek, akkor moderálná. Moderálná? Mert nem, nem válaszolt vele. De, de válaszolt, azt mondta, hogy ha nagyon, nagyon csúnyát mondanának, akkor moderálná, illetőleg ő azt feltételezte, hogy a kormányra fog mutatni, ami a célgépeket illeti, de ezek szerint több célgép van, mint amennyitről a Wintermantel tud, és ő nem hivatkozott a kormányra, Egy tehát ezen túl is önnel fog beszélgetni, ha ön illető dolgokról van szó és a Wintermanterrel fog beszélgetni, a wintermanter illető dolgokról van szó. Én nagyra értékelem, hogy ide eljön, egyáltalán nagyra értékelem, hogy rendelkezésre áll, és Orvát Csabának ezügyben e, őszinte híve maradok, hiszen az ő segítségével sikerült önt megnyernem. Kikísérem. Köszönöm szépen. gmail.com, holnap hét tiszta.